mjesto posvećeno imenu Božijem i majici Božijoj. Iako se nalazi u prostoru jednog grade, jednog naroda, ipak on svojim porijeklom ne pripada Ni ovom narodu, ni ovom mjestu, u onom ograničenom smislu i vremena i prostora. Iako se nalazi ovdje u našem gradu, iako se nalazi u našem selu, gdje su nam se džedovi i prađedovi i rađali i ženili i umirali, Ipak, on potiče ne od naših džedova, ni od naših prađedova. On nije ograničen ovim prostorom i ovim mjestom. I običaj i ovog prostora i ovog mjesta, a to važi za sve pravoslavne hramove, mi danas i konkretno govorimo o ovom našem podmajinskom hramu, ali to važi za sve hramove, ne zavisi, braće i sese, od običaja, jer oni se mijenjaju. Znate, više nisu isti običaj u budi kao što su bili. Običaji su danas drugačiji. Promijenili su se. Slušamo one koji su još živi, starci, pa gledaju narod i... Praktično ne mogu da vjeruju šta se sve dešava i kojom brzinom se sve to mijenja, nažalost, u najvećem broju slučajeva na gore. Velika deformacija, čak to primećaju i u svojoj kući, u svojoj porodici posmatrajući svoju djecu. Dakle, novi običaj, nova pravila ponašanja. A ono što je ostalo isto i što će biti isto dok god bude vremena za promjenu, daj Bože za pokajanje, to su hramovi, to je i ovaj naš hram. Koliko god se običaj mijenjali u ovom selu i u ovom narodu, hramovi će ostati isti i običaji blagoslovi crkve isti kao što su bili i u drevna vremena a to sve pokazuje i dokazuje da crkva ima drugo korijenje ili drugi korijen drugo porijeklo i ona se ne mijenja pod pritiscima naših promjena. A otkuda njoj ta sila, braće i sestre? Vidimo da se u kući situacija mijenja, da sinovi nisu kao roditelji, da kćeri po ponašanju često ne liče na majke, a o ponašanju njihovih baba, Đedova vrlo često ne može biti ni riječi, jer to se ne može ni porediti. A otkuda onda crkvi ta sila da bude postojana, da bude ista, bez obzira na velike, vrlo često i nagle promjene? To je pitanje koje treba svi da postavimo, braći i sestri. Mi osjećamo, evo vidite, svi vi nečim možete da utičete. Roditelji mogu da utiču na djecu, na ovaj ili onaj način. Ili ako nam pozicija to dozvoljava, pa da utičemo, da mijenjamo svojom voljom stvari. Na bolje i na gore. Međutim, na crkvu ne možemo da utičemo. To svi osjećamo prirodom. Možemo da je se protivimo, možemo da je izbjegavamo, možemo da hulimo na nju, ali da je mijenjamo, ne možemo. Možemo tenkovima da nasrnemo na fizičke objekte, to jest hramove. Možemo fizički da nasrnemo na svešteno služitelje. Možemo da rušimo, ali da mijenjamo... Ne možemo, brađo i sesto. A otkuda ta sila? Ovaj praznik sretenja otkriva nam. Otkuda? Sveti starac Simeon Bogoprimac. On je bio jedan od sedamdesetorice najumnijih ljudi onoga vremena, u Izrailju. Veliki poznavalac sveštenoga pisma, knjiga proročkih i zakonskih, uopšte knjiga staroga zavjeta, dakle, veliki um. Mnogo veći nego što su to današnji intelektualci. To ne može ni da se poredi, braće i sestre. Veliki um. I on je bio jedan od sedamdesetorice prevodilaca koji je angažovao egipatski car Ptolomej da mu prevedu sa jevrajskog na grčki te spise jer je bio, kako predanje kaže, veliki ljubitelj knjiga, osnivač čuvene Aleksandrijske biblioteke. I za taj posao bili su angažovani. Vrhunski poznavoci I oni koji će biti kadri Da prevedu te sreštene I za prevod nelake spise Simeon je bio jedan od njih Čisto da znamo Da nije bio neki starčić Koji je to prosto živio Hoda u hramu lazio I eto nabasao na živoga Boga Ne braće i sese Mnogo dublja pozadina Mnogo dublja Da sad ne govorimo o pojedinostima, a bilo bi dobro da pretražite malo i da se upoznate s tom pričom kako su oni prevodili, kako se sve to odigravalo, vrlo zanimljivo. Kako su bili odvojeni, prevodili, pa je sve to bilo nekako na čudesan načinu saglašeno. I sa tog prevoda, sedamdesetorice, mi, Sloveni, imamo prevod staru gazaveta tako da smo u srodstvu sa Simeonom i potom i na taj način i on prevodeći odlomak iz proroka Isaje u kome piše i gle djevojka će začeti i roditi sina njemu Ne bi jasno kako to djevojka, a djevojka je djeva, braćo i se nećemo zvati, pogotovo danas, sve žene, a makar one bili i mlade djevojkama, jer djevojka je djeva. Nažalost, danas sve manje djevojaka, a sve više bludnica I on kaže u sebi, kako to može djevojka da začne i rodi sina. To ne može biti. I zaista, do tada i nije bivalo. I dopusti sebi da prepravi i napiše, žena će roditi, žena će začeti, I, sina. I u tom trenutku, čim je to pomislio, i krenuo rukom da prepravlja, angeo se javi zaustav i reče, ne diraj to. Tako će biti, tako je napisano, tako je duh sveti objavio prorocima, tako je Isaija zapisao, tako će i biti. A ti... Bićeš živ dok ne vidiš ispunjenje ovih riječi i ovoga proroštva. Dok ne vidiš Hrista gospodnjega. I zaista, braćo i sestre, Sveti Simeon Bogoprimac je živio po predanju 360 godina. Ljudi su umirali. Pratio je generacije, dočekivao njihove sinove, pa zajedno sa sinovima živio, sinovi starili, umirali, on dočekivao unuke, unuci starili, umirali, a on i dalje čeka gospod svojom silom, dade mu da živi i da dočeka i da ga sretne, da ga u ruke Uzme. I mi danas u ovom čudesnom prazniku sjećamo se tog događaja. Svo vrijeme, braće i sestre, Simeon je čekao. Svaki trenutak svih tih dana i godina bio je ispunjen čekanjem i Dočekao je, duh sveti ga je doveo u hram I presvete bogorodice Četrdesetog dana porođenju tako Dakle po božiću Po zakonu Koji je gospod dao Izraelju Da se četrdesetog dana Dijete i prvjenac Donosi u hram i posveti gospodu Gospod Poštuje zakon Ispunjava ga i time nas, kako uči sveta crkva, uči poslušnosti i liječi od neposlušnosti. Asimeon, dubok čovjek, primirši ga u ruke, kažu da je bio izuzetno neobičnog izgleda. Neka velika bijelina, ne samo od sjedine, nego od nade, Od iščekivanja vječnoga dana i vječnoga života. Dočeka ga, uze ga na ruke i onda izgovori one riječi koje svakodnevno izgovaramo na večernjem bogosluženju. Sada otpuštaš u miru slugu Tvoga Gospoda, jer vidješe oči moje пасење твоје које се уготовио предвисем с свих народа. Светвоз даoba се не знабоšци и славу народа твога Израиља. Ове нешто важно да пријим. јер видеше очи моје спасење твоје. Шта је то симе он joош видеоо, Kad i spasenje, to jest spasitelja, vidi. On je morao da vidi problem, braći i sestri, morao je da vidi ugroženost, bolest, smrt i veliko ropstvo. Od koga, vidite, to je mnogo važno, od koga može da nas oslobodi samo sin Boži. I sin djeve, onaj koji neće imati korijen u našoj prirodi, koga ni jedan čovjek u bedrima ne nosi i u sjemenu. To je mnogo važno, vidite, ovaj praznik želi to da nam poruči to da znamo i tu razliku da pravimo, jer je velika razlika. Onaj koga Simeon drži, braće se i u kome spasenje vidi, on nije od čovječijeg sjemena, on nije od čovjeka, jer u čovjeku, to je znao Simeon, nema spasenja. On je čekao čovjeka koji će oca imati na nebesima, kome će Bog biti Otac a koji će prirodu ljudsku, našu prirodu, uzeti od djeve, ne od žene, nego od djeve, i time postati novi čovjek, novi Adam, dati nam novi korijen, ili, kako ga naziva sveti otac Grigorije Palama, Postati obnovitelj prirode Koja je do njegovog dolaska Bila pokorena smrti zakonu grijeha I bez obzira koliko dobro živeli Odlazila u ad Svi braće i sestre, ljudi Odlazili su u ad I sveti Simeon Bogoprimac Iako je vidio spasenje Otišao je u ad Naravno, sa nadom na vaskrsenje, na osvobođenje, jer je vidio spasitelja i zaronio sa vjerom da će ga gospod podići. I bio je prorok dogaska gospodnje zaključanim u adu prije Jovana krstitelja. Jovan je rekao, evo ga, samo što nije stigao. A objavio da dolazi, da je tu, da ga je video, da ga je dotakao. I od tog trenutka u adu biva drugačije. Ono što je za nas danas važno, jeste da prepoznamo isti problem i naše vrijeme ima isti problem, Ukoliko ne drži i spasitelja u rukama, ukoliko ga ne srijeće, ukoliko ga ne iščekuje, ukoliko ga ne vidi ne sagledava kao prisutnog u crkvi njegovoj, u crkvi apostolskoj, u crkvi pravoslavnoj. Mi, braćo i sestre, ne možemo da riješimo, bukvalno, je jeди problem безz njega. ми ne momo да da rmo glavni problem без njega. Postстаje досяnopostaaje заморно убитčno посматриваti svete покушаju proje револуциje волуcije глупо i bezmisle Potrage za spasiteljima, a svi oni nose bolesnu prirodu, svi su oni od bolesnoga oca, od bolesnoga džeda, svi oni rađaju bolesnike, to je sve bolesno, jer je palo, priroda je bolesna, braći i sest, svi vi ovdje i mi zajedno s vama i svi ljudi, to je sve bolesno. To se to se začinje bogesno. Živi bogesno, umire bogesno i da je bogesno potomstvo. Takav je braćo i sestre zakon grijeha. Duboko smo ugloženi. I Simeon, znajući to dobro, on je znao problem, to su veliki ljudi. On je znao taj problem. Zato se on tako raduje jer vidi spasenje Ne samo svoje, nego vidi svjetlost koja obasjava lica svih onih koji su tami i koji žude za svjetlošću, za istinom, za pravdom, za smislom, za životom vječnim, za pravdom vječnom. Obradovao se kao prorok Duhom Svetim, vidio je i naša lica To veliko viđenje Svetog Simeona, ne bi ga crkva i stakva i dala nam svakog dana da ponavljamo te riječi, jer nas je u duhovnom vidjenju sve vidio, obasjane tom svjetlošću. Svakoga koji se spasava imenom Božim i u zajednici sa njim, vidio je Simeon, doživio i njegova radost je bila velika, vaseljenska radost. Ali, braćo i sese, on se radovao. Ne onome što mi danas gledamo i čemu se radujemo, smijući se kao maloumni, kreveljaći se, zabavljajući se, radujući se susretima sa mrtvim, sa bolesnim, sa zlim, vrlo često zlim, sa onima koji nas na obmanu navode i u obmanu uvode. On je držao u rukama samo jedno dijete i ništa više многи по-намо многе зна, многе је гgledало. Пророке знаo пророке слушаo духом светim воđен он говори. разite, to je tako драgoцено viđenje i tako precsizno naвоđenje, dako ga proмаш проmavisмо свет. Duом светим nađen. Ој je sсвоje vrно богоявление. Duhom svetim, navodjen, drži to dijete. I kao da u trenutku zaboravlja na vrijeme, zaboravlja na prostor, on vidi vječnost, vidi spasitelja. Ali, samo u njemu. On ne očekuje više nikog drugog. On je dočekao i u miru biva otpušten. Sad može i da umre. Tako i mi, brađo i sese. Ako ne prihvatimo gospoda Isusa Hrista, ako ga ne prihvatimo vjerom u njegovo ovaploćenje, jer vidite, mi ne možemo da prihvatimo istine naše crkve, mi ne možemo da učestvujemo u svetoj liturgiji. Vjerujte, to će biti samo jedno naporno kretanje. Pokušaj da se krećemo, ali mi nikud nećemo stići. Mi ćemo samo napraviti neki ugovor, neku štetu sebi ili drugome. Mnogo je važno da prihvatimo istinu da vjerujemo. U temenu jeste temeljni dogmat naše vjere da je Bog postao čovjek. Od Duhu Svetog i Marije djeve da se rodio kao čovjek a da je u isto vrijeme i savršeni Bog, i savršeni čovjek, i da je samo On spasitelj, i da nam je samo u Njemu isceljenje, ni u jednom drugom čovjeku. I tek onda mi možemo ovom prazniku da se radujemo, tek onda mi možemo ruke da pružamo i kao Boga u tijelu da ga držimo. Kao što ga držimo. Evo i danas ćemo ga držati noseći sveti putir i danas ćemo ga sresti danas ćemo ga primiti u naša srca u naše duše njegov život njegovu svjetlost njega kao istinu njega kao spasitelja i mi primiti ali moramo vjerovati, broći i sestre da je on jedini spasitelj da bez njega nema spasitelja a da njega, to je mnogo važno, on to traži, možemo naći i uvijek ga imamo u našoj crkvi i u našoj svetoj i božanstvenoj liturgiji. Oni koji pokušavaju da riješe svoje probleme, kao što ljekar pokušava... Da nekako zaustavi kancer koji je u razvoju. Kao što medicina pokušava da nađe ovijek na razne načine, eksperimentišući da te ćelije, zločudne ćelije zaustavi umrtvi, pa nikako da se snađu, jer priroda emituje druge, priroda je bolesna. Tako i mi, kad bismo našli, zajedno sa tim ljekarima, lijek protiv tih smrtonosnih bolesti, mi bismo se obradovali. Pa bi si taj ljekar i naučnik rekao, danas vidjek spasenje, jer evo formule, evo lijeka. Međutim, to bi bila intervencija vrlo glokalnog karaktera. Prirodu ne bismo mogli da izliječimo, ona bi i dalje ostala bolesna. A ono što danas primamo, obratite pažnju, ovo su veliki darovi, velika davanja, a naše očekivanja mala, sićušna, sitna, sitna, sitna. Ovo je veliko što gospod daje. Ovaj praznik nudi nam mnogo više i mnogo dublje od toga. Nudi nam novu mogućnost. Novi temelj, novi korijen, nudi apsolutnu obnovu, sve da bude novo, sve novo, braćo i sestre. I to novo, da bude uvijek zdravo, da ne bude pričasno grijehu i smrti, i da džavo tu ne može da vlada. Ovo tijelo koje nam se nudi, ono je novi čokot. I ono je spasenje za sve one, pazite, Sveti Grigorije Palama pravi tu razliku, priroda obnovljena u Hristu Isusu, ona je ponuđena svakom čovjeku i ljudskoj prirodi uopšte. Međutim, mogu da je prime samo oni ...koji kroz crkvu, kroz sve tajne, kako sveti Grigorije podlači krštenja, miropomazanja i svetoga pričešća, prilaze sa čistom vjerom. I ta nova priroda izliva se, uliva se u oboljelu prirodu onih koji crkvi pristupaju sa vjerom i pokajanjem. I naša priroda do tada oboljela duboko oboljeva bez lijeka i bez spasenja evo srijeće spasitelja jer vidješe oči moje spasenje tvoje koje si ugotovio pred licem svih naroda ugotovljen lijek braća i sestre evo čaša koja će da nas izliječi evo svetoga putira evo svetoga pričešća da nas liječi od smrti od grijeha I od demona da naštiti. A puna je i prepuna. I u ovom hramu. I u svim hramovima. Međutim, mi ne čekamo Hrista. Mi, kako je jevo sveti vladika Nikolaj. Izgleda čekamo bolje vrijeme. A šta će ti vrijeme donijeti sem bolesno. Šta će ti dan donijeti sem bolesnike? Šta sve ovo što smo regrutovali? Ovo pametno, ovo mlado, ovo spremno za promjene. Šta će ti to donijeti? Boles. U grijehu ga zače majka njegova i grijeh će da živi u njemu, da se razvija, da se emituje i da ruši. Sve je gore i gore, iz generacije generaciju, sve gore i gore. Grijeh se progresivno uvećava. Jedini koji može da nas izbavi, da izazove suštinske promjene, jeste onaj koga Simeon danas prima srijeće i nama radost prenosi da ćemo ga dočekati. On ga je primio. A gdje je on danas? Evo ga ovdje, braće i sese, da ispuni i naše ruke i naše srce, i naše živote, i naše domove, ukoliko ga dočekamo u pravoslavnoj pobožnosti, u liturgijskoj pobožnosti, u saglasu sa svetim ocima i svetim predsima, sa svetim apostolima, sa svetim predanjem naše crpe, on će donijeti život i spasenje, punoću života, U koliko ga nesretnemo, u koliko ga ne dočekamo, ostaćemo u tami, u mraku, u velikoj tami i u velikom mraku i u vremenu, a u onom viku progutaće nas oganj, braćo i sestre, neugasivi. Velika rado Simeonova, izazvana je velikim strahom. Velika radost Jovana preteče, izazvana je velikim strahom. Velika revnost svetih apostola za propovjed jevanđelja spasonosno, izazvana je strašnim viđenjem ognje neugasivo. Veliki propovjednici, veliki učitelji naše crkve, veliki naš sava sveti i čitav njegov podvik. Bili su motivisani i ljubavlju prema bližnjima, naravno prema Bogu, ali i strahom da ne uđu u prostor vječne muke. A znao je, ukoliko se narod ne sretne i ne dočeka gospoda Isusa Hrista, kako, onako kako su i sveti Simeon i sveti apostoli i svi naši svetitelji dočekivali, kroz liturgiju, kroz pričešće, kroz život vrvinski i podvižnički da će propasti a ko tu propast da izazove nama niko nije potreban braće i sestre mi nemamo neprijatelja znate vladika Nikola kaže da su neprijatelji surovi prijatelji mi imamo neprijatelje u nama samima naša priroda zamislite kakva je tu ugroženost je naš neprijatelj ćeš znači da provjeriš opusti se malo Ajde izađi iz crkve, kaži, evo nećući ići na liturgije, neću postiti, neću se moliti, gledat ću ono što mi svijet ljudi, opusti se i nećeš čekati mnogo. Za svega mjesec dana ima da pobjesniš, ako si ušao u prostor crkve, pričešćivao se, pa napraviš pauzu, bit će potrebno mnogo manje od mjesec dana, jer ti procesi su mnogo brzi tri dana nepažnje i zaziva velike promjene na gore jer je priroda gladna, pala priroda u nama je neprijatel jedini ko može to da promijeni jeste Hristos gospod jeste crkva pravoslavna da se presadimo da se nakalemimo na njega, da on postane naš korijen, naš život Naš smisao, a da bi do toga došlo, mi moramo iščupati gordost iz sebe. Jer Hristos mora da postane naša duša. Ne živim više ja, kaže veliki apostol Pavle. Hristos živi u meni, a mi, braćo i sestre, ne živimo tako. Mi poštojemo Hrista, na ovaj ili onaj način, ima tih raznih oblika po božnosti, kao što ima raznih haljina. I odeždi, ali Hristos treba da postane naš život, novi korijen, suština našega bića. E to je ovaj praznik, otkrio to ovaj praznik, nudi, na to smo mi pozvani. Na mnogo dublju pobožnost i mnogo bolji odnos prema crkvi, Prema liturgiji, prema onome koga evo Simeon danas prima i kome se beskrajno raduje. Ajmo i mi, braćo i sestre, uz Božju pomoć, uz pomoć duha svetoga, duh sveti će nas tu i pomoći i naučiti da dočekamo gospoda kao jedinog spasitelja izgubimo nadu u knezove zemaljske. U moći naše prirode, ona je beživotna, ona je bolesna, nego se sjedinimo sa gospodom našim, evo kako nas crtva uči, evo i danas ćemo demonstrirati kako to izgleda ukoliko nije bilo dovoljno ono što smo do danas činjeli i gledali. Ovom liturgijom mi demonstriramo ovu istinu, potvrđujemo Da zaista Gospod živ, da je prisutan i ukoliko ima vjere u nama, da isceljuje, da daje novi život, život vječni i blaženi. Neka bi ga i mi dočekali danas, neka bi živjeli sa njim, on u nama i mi u njemu i jedni sa drugim u takvoj vjeri, da gledamo jedne i druge kao udove jednog tijela, te da bismo i u Carstvu nebeskom, a ovdje ga, okusivši i stekavši, mogli zajedno da slavimo se Svetim Simeonom, zajedno da se radujemo, zajedno da se ozarcavamo i pjevamo Svetoj Trojici, Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Amin Bože, da